Shoqëruesja e pandarit çdo kujt. Ajo të shoqëron që kur lind e deri sa frymarjen e fundit ta konsumosh. Ajo është dëshmitarja jote e çdo momentit që të ka shoqëruar. Ajo është mëshi, është me diell, është e ftohtë dhe e ngrohtë. Është një krize e rëndësishme që neglizhojmë çdo herë. Koha troket çdo mëngjes me tik-taket e saj. Ajo ka qenë me ty gjatë natës. Ajo do të shoqërojë edhe gjatë ditës. Ajo duket sikur përsëritet çdo ditë e njëjta, por jo. Tiktakja e tanishme kurrrm nuk përsëritet. Ajo është shkruar në librin e jetës sate. Ajo regjistruam me veprat e tua në ato fletë të librit që një ditë do të vjen. Ajo është regjistruar me veprat e tua në ato fletë të librit që një ditë do të vjen. Do të vjen ky libër që ti vet ta lexosh. Do të ledzosh qdo sekund të kohës sate që ti e ke haruar. Libri do të kujtoj qdo qast që ti neglizhove. Kur të ledzosh, do të kuptosh se as një sekund nga jet a jote nuk është përserit. As një sekund nga jet a jote nuk është i njëjtë. Qdo sekund atë dit ka për të qenë shumë i shtrajt. Ose e ke blerë shumë shtrajt, ose e ke shitur shumë shtrajt. Se bashku po ledzojmë në këto minuta dhe unë prapë po të pyjës. A do të ablim këto minut me afrim, me bendim, me lutje drejt kryuësit, apo do të ashesim shumë shtrajt me humbje e hithërim daj Allahot. Të menë qërit e kuptuan drejt që varë është koha për ta. Njeri prej tyre, Allahot që ofti knaqër me të gjithë, në tha, koha është si shpata ose do të presësh ose do të presë ty ajo, diku është tha. Koha është me ty ose kunder teje Bëj e mik Se do të duhet një dit Për kohën ka forur aji që e kryoj Aji që gjdo gjë për njëri në shëroj Aji që me drejtësi do të gjykoj Por mirësia e ti në ditën e gjykimit Do të mbretëroj Aji është Allahu Kryu e si i drejti Më shiru e si që për kohën Në librën e ti në tha Pashakohën Me të vërtetë njeriu është në humbje përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, këshillojnë për të vërtetën dhe këshillojnë për durim. Selam alejkum urehmetullahi wabarakatuh. Të ndëroruar miqtë e misionit ton Rruga drejt Allahut. Mirë se erdhët në këtë mbrëmje në misionin ton. Në rrugën tonë drejt Allahut, element shumë i rëndësishëm është de koha. Koha në bashkë me të ecim drejt kryusit ton. Normal, dhe dojtë pyesja, unë dhe ti. Pikrish kjo e mision. Ashtë kohë e duhur që unë shfridzoj? A mund të pyes veten aty, për par e kranit, por shfridzoj një kohë të duhur, apo jo? Në konceptet e gabuara, që kemi një sur ciklin ton, dhe të kemi për të folër sot edhe për kohën. Mos shfridzimi i saj, në rrugën të ndrejt Allahot, a të koncepti gabuar dhe si duhet rregullohet. Dhe ne pa humbur kohën, shfrytëzojmë rastin. Uroj mirëseardhje Hoxhës tonë të nderuar të dashur, Hoxh mirsevjet. Jesë gjelë ndër mua Allahu sublihet. Amin vetë Hoxha. U bën besoj e kem kaluar një vit të gjithë Hoxhë së bashku me miqtan, me studio, me studio parë që kemi pasur në rrugën tonë drejt Allahut për të qartësuar koncepte. Je mirë në konceptet e gabuara në edukimin tonë në këtë rrugë as mosfrëzimi i kohës, një koncept i gabuar, dhe si do të jetë kjo në të mundojmë ta qartësojmë gjatë emisionit, po nisim menjëherë topik tani musliman. Ndoshta që shëzon kohën siç duhet në vendin e duhur dhe themin atë biseda në kohën e duhur. Allahun falenderojmë dhe vetëm pritën ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata tona dhe bekimet të qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndiqën në rrugën e dinjit në fund të kësaj vote. Hmm të flasë është për më shruzim në kohës, më ndoj se këto njerëzët ndahën në kategorite ndryshme. Epse e mruës i përbashkë, këtë tyre është më shruzim i duri kohës, por dhe këta pasaj ndahën më zvete. Kemi njerët të celet nuk e shruzojnë kohën për asgja dhe e dinë se kjo është një humbje kohë. Ne kime folë atjete këtema tura për kohën ma heret, të regullet e othimi dhe salatë aso gjelë. Por të të është bëhet fjallë për një gjë më të rëziksh me saja. Nga së një riu, kur e dinë si një punë është gabim dhe vazhden këtë gabim, shpresohet përmërisohet. Porullem është kur ne përshambull nga kohë hajon, ndajmë një kohë për të shvizuar. Dhe atë, atë kohë që kemi ndarë për të shvizuar për islam, për të shfrytzuar për të shërbiyi islamit, për ta për ta shfrytzuar atku, për të, të investuar veten tonë në atku nuk e shfrytzuim si duhet. Do të sparim ndo apo sa më. Nëse nëse e kemi ndo ku në katër apo pesë pjesë. Një pjesë kemi ndo xhumit, një pjesë kemi ndo ndajve me familjen e pjesë punës, një një pjesë kemi ndo asaj që quhet përmirësimi vetes tonë. Dhe tashmë këtku që e kemi ndo apo edhe këtku Nuk e shohim sikur se duhet. Dhe gjejm njerëz për shembull, ë në çufse do të raportonin për aktivitetet e tyre fetare, do gjejm se si janë të pasura. Për shembull, kanë ideja mas aq shumë, kanë ideja mas aq s, kanë këtu tubime, kanë këtu aktivitete, kanë këtu seminare, kanë këtu, kanë këtu të zgjorthë bëjshme. Mirpo, kur e shikon tërëkët angazhimin dhe aktivitet. A përball asaj që është e prishme të arrijë e shërë se edhe e ko nuk është shuizuar së duhet. Asë njerët mendojnë se, përshambull, në dejat përshambull, që ne pimë qaj me vlezër të tos një musliman rrim, dhe kjo është një një një i mirë, dhe kjo është një shuizim i mirëfil të kosë. E kjo pikrësht është e që ka dhëmën një edukat të mirëfil që duhet të kemi në shuizimin e kosë. E që mendojnë shumë individ nga muslimanet fatë ketësisht, edukohon në mos shfryzimën e mirë të kost. E kjo është problem. Do të thotë mungon shfryzimi i kost, kjo është një çështje përgjithshme. Mi botë po edukosh dhe mos të dish ndryshe me me shfryzimin. Pas kështo, a se si bëhet ndryshe pas kështo? Duke menduar se kjo është koncept i rregullt i zhjimit të kost, a çfarë ne bëjmë? Mendoj se kjo është gabim që duhet përmirësohet. Ato us mund të themi që biseda jonë sonë është e fokusuar ke muslimanët praktikant, ke muslimanët ke ne, që në emërët islamit, për të dukuar vete tonë, në humë basim kohë, dhe nuk e dukohemi. Po, A monsemi këshu më thënë në emërët islamit në humë basim kohë? Në humë bim kohën, për shambull, <coughs> në kam përmandu në Sahara, në imi të vënuar në shumë procesë, edhe në kuptim në dukimit imi të vënuar, dhe posat të posa kemi hyrë në islam, po me në një islam praktik, se kemi qenë maherët mështëta në <coughs> përkasi islamë, për posa kemi hyrë në islam praktik. Të paktin ata të selet, e kanë kompenzuar me shpeci të duhur, dhe e kanë shqyzuar kohën, shqyzim racional të duhur, për të kompenzuar atë që ju ka ikur. Të paktin këta njerës. Ne e shumë të kasab të pegamberi, sërë Allahu sëllëm të selet, eh ka hy në islam për shemb Shuvon e vërtetë. Mirpo në mënyrë më romantike ka kompozuo, duke e xh dukun mirë. Për shembull, ti e ke Ebuhurerin. Ebuhureri është nga asap më devontshum pranimin e Islamit. Do të thotë, nështa me shikum me fillimin e Islamit, Ebuhureri ka pranuar dikon mas 20 viteve që ka pejgamberin e Islamit atë. Për më ndonë 19 vite ikon, 20 vite dikon këtu e ka pranuar Islamin. Do të thotë është ivanuar për dy dekada, tjetë për antë pegamberit sërë Allahu alësallem. Mirë po, kër është në gjitë, kër kështë futë mërëna, të kegamberit sërë Allahu alësallem, për tri vite, ka rritë për transmitu si mëj madhi e iaditheve. Shukaj këtë kompenzimë. Normalja kam ujt me nait me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kam ujt me ashabu qe os sovabs shfarble alhamdulillah ne haram spo buojm kes nuk po shkojm apo nuk, nuk po tha nuk po flas per kategorin qe e kalojn ku harame po flas per kategorin te zon on e pedit te vllaz musliman do ta ngjamirren mir po cka sikur se njeri per shembull ka hap dyqan edhe rren tet ore rren edhe totu po punoj nuk kanë mundësi të apo punon, për anëj sa po fiton. Ne nuk kemë mundësi të shërim sot bashk. Ka sikur mund të rim vetëm vetëm me vëllezër musliman. Ka komunitet muslimanën vetëm mota musliman, nuk rre me të tjera. Po jo, për 10 vite ende ka problem për gojimin. Ku është ushtrimi i kohës për ta luftu kët problem? Ku është ushtrimi i kohës për për të diskutuar, për bisedu, për atë që na për në përmirëson. Ne mund bësojmë për tema islame, por të gjitha këto mos janë ato që ne i vënë na duan ande ky është një shqyrtzim jo i mirikues. Nga njësonier për shembull si mos të marrim, edhe themi për shembull, nahet tash me dorë 50 ose deri siste janëu kaluar. Në rregull tash, pa apo kanë kaluar 2 orë muhabbet, mavzazë mos të marrë së vërtet. Mund të ketë hojë aty. Mirë, po kë ndajmos të jetë në kuadër të kompenzimit të humbjes së kohës që kem pas. Dënëmë dënë konkurrim në İslam. E ka Ibrahimulla për të qartësu këtë më qartë. Ka sot zonjën më ndoi që na nuk duhet, unë e ja kuptoj njeriu filostor, njeriu që nuk falet, nuk duhet më ngarku shumë informata islame, nuk duhet shumë bëhet më bët për islam, duhet pak më relaksu. Kjo kë, kategori tjetër. Po para ta që shpresohet ta bartin e manetin dhe përziejn si duhet, kta duhet të kenë trajtim tjetër. Kta duhet ndoshta të bisedojnë mes vetes. Kta nuk nuk nuk duhet, ah, ta, ta keç perdón ato e, e sa, fe sa, apo, disa qaste, një orë, një orë, kështët, apo, ja, ten tjerë, ti kje humbur balë, mjaftë kje humbur, që nga koha e adoreshjensës, deri kër ke fillu të interesuysh për i të një praktik, a dinë së so koha ka humbur? Vëq atë me kompenzu, a dinë nësa so legjera të dush më shku, së so libin do të merizu, vëq atë me kompenzu, mos të lazim përndertuar për të armen. A ne ishë i musimë të, të relaksuar, suks ka kosa dur për shumë gjëra. Dhe kjo është nuk një edukatë neverice, shqetson kët, pengon kjo mënyrë e të menduarit kështu. Andaj e ka pyetur ibn Qayyim erhamuhullai ibn Taymiin i ka thonë, a lejohet ndonjëherë ta shohim, unë kujes për për masë gjërtë njerëzve, njëherë për shkak kanë ende probleme me gjëra obligative. Normalisht duhet të respektu renditja, sikurse kemi fol. Po renditja. Mirë po, për ta shëtu në pak më lart. Ataçi serio në pak më tepër ata për ta ka pyetur bankaimi s'ka pyetur kuptim halal dhe, dhe haram apo është e ditur ka ful në kuptim të ashtu që un po e du. A është e lejuar për mua? Ti e din çkon e po du. Ti e din un e ku dua të arrij. Për mua është e lejuar. Ka thoni më ka im rendiment tim është e lejuar nga njëre të një nefsit te jo pun një hapësir te një arktim dhe, dhe rekracioni pak se nefsit veç me dars i badat mos mos pomrzit apo Ka unë i bënë, të imi Rahimullah, mjaft është ajo që e merë dhundë shumë. A do në të japë është enë dhe vullnatë shumë? Nefë si me merë dhundë shumë. Dhe dhund shumë dhe shumë. Po deshtë, a i merë, duzë me ku në konflik me ta. Edhe plus të japë është ditë në mirë të vullnatare, sa më raj pasaj? Për nësë kemi koni. Kua është dhe të të të të... Nëse njërit për shamë dhe sedhët, dhe sh Më diskoku për punë të tjera. Dhe e sheh se si, ne kemi humbur shumë, ne kemi humbur, nuk kemi tashmë kohë, ti ende të humbim kohë. Vazdojmë. Shikoj këto dukote e shqyzime të kohës për ta realizuar një qëllim të caktuar të kësaj bote. E çfarë thëme, aq duhet të marrit ajretin e xhenetin, të pastruhet ngritet të shumë gjëra ti arrin këtë botë, të shkurtë që nuk e din kur është fundi i saj. E sa duhet të vrapim, vrapimi un angazhimi un Imam Ahmed Rahimullah duke vrapuar nga një ndaj e ilmet. Në një ndaj të ilmet nuk ka pas ko me i vesh këpucet e ti. Ashtë absurda. Por e kampanit duke vrapuar me nalën dorë. Ka, kanal nuk a, a, ka qenë djetarë ka qenë. Por ka pas endë djetarë që ka met pa i shudu sa duhet. Ma dvjetës si, e Imam Ahmed Rahimullah. Tha, kanal njës, ka thon, dhe kanal njërës ka thonë, dheri kur duke vrapuar i shudë, shukas s'ke ku nalët me i vesh. Ka thonë, Uh, uh, imam edhe rahimullah ka thonë maqbara ti ili maqbara maqbara është lapsi në gjyra që kanë shkujtë për para thot me laps dhe në gjyra endë të pa terror në gjyra endë e e, e. E, njom. e njom apo derin var atërë do ndalëm e më në kemi kohës më ndalë një njëni kanal e ju besëkhtien për tja bërë një pjutje për pjutje provokative bëjmë debatë dhe ka mund tjetë fetarë Apo debatë, t'jasë qarojmë, por s'kemi konit mirë me qëdë njerë i këtu. I ka thënë, e një besa këtërë, që t'ndale me ty, në besa dhej, për këtë tem, me t'debatu me ty, e, e kam një kështë, ndale dilën. Masë levizë, rrimë. Por dilën e levizë, nuk kam konit për ty. Kajse, kam shumë punë për t'marë po mos ishin këtu punë kemi kur rrym sa dush ama edhe me ty s'po them që nuk do bimë natë me ty po përballa asoj që duhet të marrit nuk kam ku për këtë çështje andaj po them për shkak të atë ndaj të muslimanëve ç'që bëhen atu kanë lë piknike dalje rregullën këtu mirë po a janë të organizuara të gjitha në frymën e shujimit të mirëfillt të kohës që një dalje një arritje Apo, synoj diçka më. Taj. Apo a minimumi apo maksimumi është përshëndet, i thuj dikujt, e çfarë buni? Mjafto, vetë pse rrim edhe shihemi mjaftuar. Po tash nuk e diunë a mjaft në përball kërkesave të shumë të aq kimë dhe kur së mung kërkesave kimë, a kimi ku të mendojmë ne kështu? Apo ja, e andaj po, kjo është një edukat. Kur dikush thot mjafto që rrim, mjafto që pim çaj, mjafto këapo, kjo është një edukat. Kë edukat amundson shujimin e mirëfillt të kuş for boll kërkesave të shumta që i kanë për përmirësim. Dhe kur së paktë apo jo nuk mundson ata ndë duhet të mendojnë këtë koncept. Apo ne nuk e kemi atë luks për të menduar kështu. Ba na duhet të mendojmë ndonjëherë. O, nuk po them që mos dalim na. Dalim, po jo. Po na dolëm për... apo? Po, por edhe kjo dalle, edhe kjo dalle letet le, le, le, le, le një e arritur e madhe për të kompenzuar se kemi ku ne duhet ka do të çit shkruajmë të kompenzojmë. Kompenzojmë unë që di kur kur do të vjen koha apo që ne, ne jemi ende në minus do të jemi minus sikur një tregtar apo i ka 10000 euro borxh ai punon e ka fituar në një boqia 20% ka pasur qlim 1000 ende minus po minusoj s'aj të më kthej bardh ai do të më kthej 10000 pastaj merri kthy investimin që ka bër pastaj më fillojmë llogarit fitim shikoj se faza këto etaj nese si tregtarë mahirat ku jemi ni Në cëllën fazë një minë, a jemi duke këllat borësit së kaluarës? A jemi duke këthyr investimin e, e, e, e projektit? Apo jemi duke fituar? Ku jemi në në një këtu? Në në që ni minimumin nuk jemi enda në fazën ku këtë i kime regullu. Apo, ta është edhe në qëfëse në ditë nuk dalë në punë. A i trektarë që këllat borësjat, i kanë zirë investimet? Apo, nësë sësë në dalë punë, në qënerë nuk këfitaj, ma pak në qënerë në fitaj, së prish punë Miriam, po, po punoj sot, sot bile porrim me familja. A pse fitoj por kë ka luksin? Kë ka luksin me kët punë? Kë ka luksin më shil dogon dyte të sprish punë, ka ka kët luks kohë. Paçi ka burçi. Ti presin bështitë dhera, ti sipopushonte, nia dedi që nuk kaç. Unë nes ndej mi kët fazë. Andaj që nuk, nuk do jera ti mund të ndliura për di kan. Nuk ka, nuk ka të liuar për di kan tjetër. Për çdo kan tjetër. Mos shikanti këta atë. Shikat e gjendjen tënde ku i dhe sot duhet ty për të arrit atje ku ti mendon se do të më shku. Dhe nëse edukohemi në këtë mënyrë të shfrytëzimit të kohës, dhe të nevojse kemi për këtë kohë, atëherë më nëse do të jemi në rrugën e duhur. Ndoshta kjo na qartëson ato që e thëm për herë në këtë emision. Mos, do të them, mos shfrytëzimi i duhur i kohës, ndoshta është mos qartësimi dhe kristalizimi i qëllimeve që ai ka. Por dhe do dohem të ta lini pak me njën këtë pjesë të gjematit tonë, po e qështë përse kjoj misione i përkushtohet pikrish pjesës tonë, praktike, kemi që janë të angazhjurë me mësime, hoqë. dhe në angazhjim me mësime, për fatë kështë si në basë një farë kohë, delë që s'ka rritë diçka. Dhe thot që unë e humba kohë në kotë. A mund të ndodhë që duke marë mësime të më vasit kohë në kotë? Mund të ndodhë kjo, për shambull, në dy rafshe, apo në dy mënyra, mënyra e për që mos të marr mësimet si e duhura për ta. Sikur se kemi tek çështja e rëdhıçës dhe marrës sa asaj që i përket. Ka një herë për sa më të shikosa sot për shembull, një përvojë thjesht. Ë në çonse futesh në Facebook dhe do të më i lexu komentet e njerëjve që kanë dhënë rreth një teme për Islam. Ju është vërtet për Islam po lexon? Harams po shikon? As nuk po shikon, nuk po lexon haram. Komente – E të përfej? – Po, përfej. Për shambull, një gazetë atës aktuar ka shuhu një shkrim kontr islamit. Dhe jenë rëndit aty 200 komendit. Dikush fin, dikush shan, dikush lavdhërën, dikush debatën, dhe të të pëllënzën për interesuar që si e ka në hunë për islam njerëz, që është përshua një islamin njerëz, hajrë. Masë 200 komendit të, të zuara, që në nënkuptojnë, në është ta me orë të të ratë humbura, Fundi por ty çka ke arrit më mor një pezëm në zamër apo pefiorë se ke lëzuar se s'ke çfarë të bën dhe një zhgënim të reagimit të dob të muslimanëve që as kësi ai që përmirëson apo kjo mund të të, të ndihjë ratë mund të shkosh apo dhe të ndëgjosh apo të marrsh atë që nuk përket me pozicionin me me nuk përket me me me, me niveli të ndërta Apo atë shkasht të merrësh dhije për të balafaquar dhe për të përmizuar me të tjeret që diri më tani kje qeni doptë. Që dopt. të mund të lezash dhe mund të shkasht në, në, në lgjurata me vite. E po në fund, fund, fundi, kër të marim bilansin për fundim të tanë, fiti i mëtë në këtërim sasht. Në nëse, këtë mund të shkasht dhe diri në kinë, në shku një diri në kinë, mija, mija kilometra. A do të them një gjë qore unë për këtë tregti kam burhu kaq e kam fronsur kaq ku e kam shku kthua thonë një mashalo zombiçës so, so në fund në fund tani në fund shikoj vetë atar jo vlen se ka vlen gjithë rrugën se ka vlen tani nuk ka vlen mm. e pse normal normal ajo, është përpiekë është mund nuk duhet të zgëniemi nuk duhet të dorzohemi të kemi ambicios por duhet me ditë me kalkulu me kalkulu me shikoj unë për këto gjëra që sa që ka nukon regullë më mu. Ose këto ligjirata nuk jam për nivelin tim, ose unë nuk kam qasja korekte përba ligjiratave. Andaj, du të me shiku ku është problemi. Sa ligjirata sot në banë? Sa mësime sot ka që në banë? Theshojmë se përmisimit janë nga dalshme. Nëse të gjithë duhet, ta rishikojnë vetë në tynë. Edhe hojgjalarët, të rishikojnë gjendë në tynë me Alana Zogjelë, tërshikujnë pas taj kvalitetin e ligjëratë atyre, nga senqovë se një hoqë, nuk e, nuk sakrifikën kohën dhe mundin, për të pregadit ligjëratën, por delë ma tjepër e mbush me një oratori ma tjepër, sese me uzime të paramenduara, ashtu të të të gjemati, nuk mund t'jën dryshe, anë tërshikujnë e dhune, unë e po, unë për të regoj dërës, Po, po, ne kanë këtu dër të rriskuar ngadalë, unë po unë po kaloj niku me këtë ligjërat. Po ta përshojë zoti nuk ka si e pransona. Hajde të bëjmë investim 3 ligjërat. Avajo. Të, jo, të shikojë që, më çora, unë po unë më shpejm duhet një orë durr këtë dëgjojmë përgatit. Dhe sa po shkoj atje maj, po këthina, une 5 për më po kthena në pas orë pido për këtë çështje, çish nuk koshim ikos këim i durr. Edhe me kaçmundal. Jo, jo. Mos shikoso ka shpenzuar. Shikoso ka fituar. Çfarë ke nxirr? Çfarë produkti ka dal në fund? A është ligjërata e mbatur nga Hoxha me informata të mjaftueshme që një iri, i ri të përballon sfidave që ballafaqohet me to deri në jetënarshme? A kam mjaft material të për mua? A kam ke apo duhet mua? Muam ke apo duhet? Apo ke, po ti ke shtrëmbulluar pordhëri? Pofund kur dal në fund, them sikur sot popullën. Na kënaqi Hoxha, nuk di realisht çka dështim të më thon po imi kënaqë. Epo, e në trajimu të, të përfundim, kjo është problematikë. E po, kjo problematikë. Edhe kjo mund tjetë, dikur sotë, pëse që ka ka nga, përshu dhe nga kërën, këna dërësë. Më në të themë, duhet me shiku se kjo dërësë, kjo koqë këtu për e kalujmë, a javlinë ola? Që është javlinë dërësë me pasë? Po nga njerë nuk javlinë në dërsta, të shikujmë, nuk përdojmë të anulot mësime dhe djerata. Po të rishikuat, a do të më investuani? A do të më pranojësh qoftë edhe pak? A do të më shtuop pak më tepër msimet tjera? Mos duhet më të zbërthy pak më ndryshe shembujt. Gjithaq do duhet më shikoj. Në anëtëm dëgjuesi. Nënzësi, xhema, xhemet legjëratorët. Të shikojnë se pse s'po përfitoj. Ndoshta për shkak të, po të, të skomblapsa fetore para vjetit. Miken shumë pika. Ndoshta për shkak se nuk e përfitë dëgjimin e legjërozëve ku shkëdër sapi. Ndoshta, ndoshta për shkak se këtë legjërat nuk e bëi pjesë të mohbit me vështitë musliman. Ndoshta Ndoshta nuk kam sin Charles kur kam shkuar shku në Gjirokastër. Ndoshta, ndoshta kam shkuar me devshmëri të mjaftueshme në Gjirokastër, apo ndoshta një mekan i bër para Gjirokastërs ka pamundur përfitimin e saj. Ata gjitha këtu je, e këtu kush mendon, apo ky është i edukuar mirë për të zhkuar, nuk do të as këtë njëohet një në Gjirokastër ta kalon veçmashto. Por të shkojmë së pari në das, edhe na pa shojmë ku në Hajrin në Mitranë, në ekonomisë që në dasim, pa siguruar pastaj ku Ku jemi në për band të arritër, vëzhe, këshumë, shkurë të kemi kuonë? A, këtë se kominu. E përqë kjo është gabim në edukatë, po. Kjo është gabim në edukatë. Kjo është gabim, hozhe, kjo është më thënë që unë për asë një minutë, sot dhe shumë arsyet, të cilat të mbëjt që unë mështë për tëkë për ligeratas, që të do të harpnim ciklë të gjatë, Po, si po, dushy... po po do të shkojmë me gjirata. Po, po fatkesish. Fatkesish. Mësonë im dërohet të shkoj punë amin në pjesën e parë të emisionit për ta hartë përsëri. Do të ta mbyllem me fjalën madhështore, sepse ka qenë rangut i Ponteimisë me Xhaimul Xhozisës. Kolega kërkoi Ponteimisë a bën që unë nefsim të shfrytëzoj pak kohë për dëshirë, më thon për çef ose për relaksim. I them mjafton ajo që nefs ta merr me dhon, mos i jap më tepër. Po. Allah ndërftaç. Atë me këtë shprehje, mjafton ato që nefsi jota merr me dhon. Mos jetë më të e për kohë, por shri të e kohën aty ku duhet momentin e duhet. Takojemi në pjesën e dytë, mas shofim të opinione nga muslimanë atan për mos shri të zimin e kohës. Kohën e humbim kohët qëllimisht, apo nuk dim ta shri të zëjmë? Por shumica njerëze nuk dim e shri të zëmirë, pra ndaj dhe e hupëm shumë, shumë kohën, do me thomë në rrugët gabume. Ndëshka që nga u kohë nështë edhe kompjuterit, që është si mjetë i fundit që u zbulu edhe është një mjetë të shumë bëmë si kohës. Mendej që nga uh, gjithë njerë njërzime dhuf me kalu kohë ma shumë të aldhuru zotin, e jo më punë të kohë ta që nuk nësillën për vete maske të botë, asë në botën kjetër. Po kohë arë shumë e shtrejtë, uh, gjithë botën, gjithë bot, gjith pasërin që ka njërzime, ap, asë një sekundë kohës uh, nuk mund të ak Prandaj do ta shfrytzoim kohën maksimum, për shkak se secili sekondë që shkon nuk mund të kthehet mbrapa. Edhe një pyetje, nëse do të këmbehej koha, a do ta blenit? Po, nëse kishte kjo mundësi, atëherë bestaj se do ta ksha bler, por kjo mundësi nuk ekziston. A, a mendoni se kohën e shfrytzoim kot qëllimisht apo nuk dimë ta shfrytzojmë? Pomen dot sem pjesën më të madhe, nuk e shfrytzoim racionalisht ashtu siç duhet. Ndoshta edhe humbim kohë. Mendon e çënë në emër të fesë e humbim kohën duke mos ditur ta shfrytëzojmë atë. Sigurisht se po. Sigurisht se po. Humbim shumë kohë ndoshta për gjëra të tjera, ndërsa nëna në tjetër i lëm obligimet që i kemi patjetër. Sa është e shtërëjt koha sipas jush? Shumë e shtërëjt. Shumë e shtërëjt. Çdo minutë e humbur mendoj se është shumë i çmorr. E nëse do të këmbehej koha, do ta blenit? pokë kem mjaft kohë që nuk e shfrytëzojm, ta shfrytëzojm ta që që kemi në dispozicion, besoj se do të ishte mirë. Kohën do të shfrytëzoj me Kur'an, me Kur aktivitete me vllazëni dhe me, me gjëra ndryshme, jo me kohën në përvanë, në për konte, në për sane. A mendon që ë uh, na ja me vllazëni shfrytëzohet e shfrytëzon kohën shumë apo duhet më pak me ndaj? Sa ma shumë e nejt me vlazni, aq ma shumë kemi dashurime së janë i tjetërit. Po koha që humbet aty? Po nuk humbet koha aty du naj me vlazni, se ti folin për da vedë, ma shumë flisim me vlazni aty. Plasim. A me ndonë që e shrytzojmë kohën këtë, apo nuk di me shrytzojmë, nuk di me menajgju? Po dhe di me menajgju dhe nuk di në tash, vartë. Si pas juve, a me ndoni se koha shrytzojt këtë, qëllimisht apo nuk di në tashrytzojmë njerëzit? Duk Islami Kur'ani Allahu betohet në surën Al-Asr pa shkakun, dosht ne e të vetdishëm do të, të, të jemë se koha është shumë e vlefshme me të gjithë as koha, koha që kalon tash mo nuk më neza momentalisht që u krye nesër ne nuk e ke kit kohë. Do të mahën koha është numër 1 për një rën. Që ta at kohën ta shfryzoj për ni ni ni ni Çka ka porosit Zoti numër 1. Ja lëshuanu pastaj edhe për kët botë ta shfryzojmë kohën, por më tepër të orientohemi në kohën që lën është shumë e vlefshme ta zëm kohën me ditorin Islam. Koha nuk ka çmim që mund ta zavesoj kohën me kohëm rrinë çdhejo. Pa kohë, shkelë kohën, ku ka shkel. Dhe nëse do të këmbej kohën do ta blenit. Nuk ka senq mund ta blej kohën në kët botë jo, ja. vetëm me ditorin mund ta mrinë kohën. Të ndërruar miqëmi këtyr person në studio, duke ardhur edhe një herë më së ardhnë në emisionin tonë, jemi duke folur për një koncept tjetër shumë të gëzuar, është në mosfuzimin e kohës siç duhat. Hoje ne mbyllëm me shprehen e bontë e mia, ku i tha mos jep në efsit më tepër sa ato që më ardhunshëm. Ai ta merr në kohën jotë të ardhunshëm jo diçka. E për këtë nivel që Robi ka ambicie të larta, duhet të ketë kujdes. Mirta ishin dietare tosh. Ne si pjesë e xematit që tina veqove, jo, në thënë që matë në mas, po një pjesë që duhet me arritë për shrujtëzimin e kohës, a ka në një rezik? O së të ledhen në reziket nëse ka të mos shrujtëzimit kohës është duhet? Po, unë më ndoj se të reqë e përmendëm përbën rezikun, dheri më tani, por mund të përmë bledhen do së të ndërës o pika për qenë so më e qartë. Uh, Êshtë shumë më rëndësi, Të, një nga gjërat të më të domazdojshme për neve si musliman është që ta kuptojme realitetën e këso jetë. Allah i shumë njerë jetojnë hëti, jetojnë shumë njerë në habijë. U së po flasë për mëkatarët, të flasë për muslimanët. Flasë për ata që do tëtë të e dëshërojnë gjënënetin. Ata që e dëshënë kërënë që nëllatë aso gjëllë. Apo ata që vëtëknachen me të ariturat të vogla. Apo... Nga se krasohen me spektator, nuk krasohen me garuas. Ne shpesh herë më ndojmë se ne i mi duke e shkëzukohen si duot. Pse? Po nga se shiko të tjirë shfarë bëjnë. Pa të në spektator, ata nuk janë hinë garë si këti. Ata nuk e kërkojnë shpërblimin që ti për e kërkon. A ne shikoj garust e njëtë për të njëtën, shpër të njëtën shpërblim, për njëtën medale që kanë marë pjesën këtë garë, ata që farë kanë bërt, Te rrezik kush një forloj, një forloj i thonë edhe këtij gjuhën e menaxhimit të bashkëqësor konformzone. Apo futet besimtar në një, një, një zonë konformiteti, apo është rahat pastaj. Unë nuk dua për veten time, as për asë prezmentor, të futem në një zonë konforme. Apo kush na ofron këtë konformitet? Spektatorët. Sa dëshoj që ta lëvez vetë ndërhyjtuar, unë shikoj. Ku kema shumë më shku. Si ke më shumë mëshku? Si më rrugë ke leju ti këtë? Më shikot e këta njerëz, të shikot që pa e kërkan, dhe ata që e ka në kërkuar si ti. Në rëzikë është një lojtë konformiteti rëzikëshëm që pëngën zhvillimin, nga se nuk sviduash, nuk gëditash. Shikot Allah, që leho ala në Kur'an, i ka edukuar asad nga njerë me qërtimet e rëbta, i, i, i, i ka nga cmu, i ka nga cmu, kur ka ardhë, për shambull, khabab im në ratë të këpëgamberi s.a. Dhe i ka thon oj dërguar i Allahut, ela testën sirulana, pse nuk kërkon ndihmë për neve. Trequari se Allahu e ka ditë se ata po vuajnë, normal, ju kanë ndihmë. Normal ka e ka bolutë për ta. Mirpo ka që mës, mës të ardhshë mos mos krijuat keni një zonë konformë, kta po na ngutin na kështot, na diktojnë, apo me sabër. Dhe tash të shëndotin një rutinë të përditshme. Ja ja, ka thon, para juve ka pasur ata që kështu ja kanë bërë, kështu e kanë bërë dhe kanë pasur. Ju po nguteni kjo se e kanë qasmuy ke xhabobën. Nuk lënë rahat kjo. Ja dhe ne duhet gjithmonë t'ia prishim veten çës të qetë në rahatin. Kjo të mundson më shuf ku ku duhet. Do të s'binë si e dukesh ku ku duhet. Ka se ti nuk jetosh ku në haram, ti nuk e dukesh shikuar filma, nuk e dukesh ndoshta futboll, ndoshta kaose që shikojnë, po jo, ja, ja, unë nuk shikoj. Çka je ti bote? Ku janë ritet e tua? Dhe rreziku është të të të të, të, të, të Po tham kriodile imunitete e kuptim negativ. Icni pastaj nuk nuk lejon që të ngacmohemi. Apo? Skan kur nuk prekë ka dush, nuk lëvizaj. Un dua që të lëvizem. Dua që do thotë ë ë mos të më tknaqur asnjë herë më që kemi bërë. Po, kjo është e në regullë, në nuk është kuha mirë në rregut, vazhdo me atutje. Tash ne kur të spërndajm mirë njëoje. Aje arsim tari në shkoll, apo, nuk, në gjdo, gjdo përgjit që jem zonë, se si e përgjit ka e diplomë. Ja, ja, i mund të përgjit 2.000 herë, e, he? ama ku e diplomë e ditë kur ashtë? Në fund është e diplomë, të e vëdhunë në fundë, ka nga muslimat që i përret diplomë gjithë ditë, e pësëtis ma ditë, e pësëtis, po ty, nuk mund të shpërndojnë mirë njo e gjithë ditë e vla. Apo, ma një nga njerë e më shpërndojnë e kësa është, ësht që ka pritët, që ka duhet, kësë është ashtë levez, andaj rëziku është ashtë që të futëm një zonë konformiteti, apë të një loj zone të një, një qëtsia, rahatia, që nuk provokan, edhe kalujen dhët vite, aty jemi. Unë i thëmë nga një lozën musliman, nëse një pabesimtar, me qëfar të loj emni, sot u zotë, sot u zotë, ka qenë kufër, në shirkë, në mëkate ka qenë, i zhjytër në harame ka qenë. Sa duzot? Sa i duhet me nëzoni dikon pijgjematit? Sa ku i duhet ati? I kemi një musliman dhe dhe dhe vitë një islamasht. Sa të ka hi një gjarëgj, a një kod i qëfar një islam? Uhi, hamdullat, pa futën shumët madhe. Sa i duhet që ti me nëzoni një? Pa, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe jo po inkuroan parlamenton librin e shejt ja te koren per dy jav kur do te futet ne stam dikush kjo kjo rreziko kjo rreziko se jemi jemi per shtat me situata aktuar as ju nuk na lviz qortimi nuk na pelqen apo ja allah hoja shum po na thon ban hoja shum apo nuk jemi qe kurkur me kritikuo apo se ne jemi ktu ehli ubedri na mushkatru nuk adhuron allah on kte ven apo edhe ne jemi rahat e, ja jo rreziko kso kjo rreziko Riziku i dytë është a, a po, se në betën shumë gjëra madhore, vlerat e lartat, paralizuara, nga se nuk ka kërcim për lartë, ka një ullje. Për shambull, në qovë se një njeri qëli, rëndë një pëmë, po, dhe ullin është, nuk ngrith me, me e kopë frytin, edhe në betët për ngrën nga fryti, por dhe keqet tjetë riziku i të të rrështë se ato prishën e të lartë apo pa i, pa engrenjë duhet më ngënat pse pse ka munguar një aktivitet diskutimi ne sa so ka vallai nga durimi sa so nga mësimet e mëdha ende s'kemë filluar me ato, o Allah. So të shpjeguar ato valla sa nga mësimet e Kur'anit ende s'i kemi shpalosur ende turma jonë që kanë kontribut të gjithatë jo valla sa so mësimi ka më të pa u shpalosur sa so lejërota ka më të pa u thën sa so Kur'ani tefsiri ka më të pa u shpjeguar shumë ka më ku ku më gjetat ata ambicjat vullnat ku më gjetat ande rrezik kurse mbiten shumë si më pa u shkaru atë Allah xelai ngjall dhe hap diku tjetër po ne mbetemi thonësa thonë me vite të tëra apo mbetemi pa pa mësu ni msem pa mësuj kësa nuk mund të cim për para nga se jemi të stopuar në një situatë të caktuar ande kjo rrezik tjetër gjithashtu pa mundson pa mundson juoj në shumë gjëra që na duhet me ditë ato pse mos më ditë dit, a o mamir më i ditë mos më ditë mamir më i ditë bel edsoniar nga pasuhet eksa edukat keqe nga nje rrethon apo kjo as sikur se ka von Aliu radiallahu taala anhu kelimeu haqqin uride biha batil fjalë e vërtet po por synohet me drejt me te pavërteta e kota jo jo jo realiteti sonje ma mir unë unë spo shkoj lejrat as nuk polezoj pse ma mir valla se spomoj keni praktiku mos te ngarkoj vet me argumente kur mendoj gjykimit apo shikoj edhe mbetet me vite të tjera të nuk ndejano po mir në rregull Në çështë të tjetër, ti je dakordum se duhet të përmirësoj. Apo, mirë, përmirësimin tënd përmes ligjëratave ke stopu. Mos më ngrit argumente kundër më tëta. Po të sfar dele të tjetër të përmirësimit të ke hapra. Nëse këtë e ke mbyll, çka ke hap asgjë. Edhe ato që ke arritur është duke u amortizuar dhe duke u shkatërruar vazhdimisht ato. Prandaj, një kjo është rreziku i madh, kjo është rreziku i madh që më ne vienga kjo, spec them këtë edukat, kes nuk është edukat, po fatkeçit është ndrunë edukat të më shëzimit të duar të kohës. Allor në rritë Hoxha, në shënë minutet e fundit, Hoxha, s'po them, recetën e duar së mund të të gjatë, po këshila e fundit, si mund të shkëputemi. Kam i duke mbarë reziku, në duke parë gjëndin si në ndodhin fatkesin në njëherë, më preku shumë e fakti kur rjenë dikush që i ashtë islamit një Gjorgja apo ku shdo që oftë, dhe më ka për dy javë në islamit. Kam në 10 vjetë, kam 15 vjetë. Rëtësë duhet që shumë gjatë dhidhjeqarë, po një rëtësë e më thënë këshu emergjence. Mendoj se gjë njëri duhet për po nënë të janë ngritë vetës e ti vlerën. Vlerën në esër në tregun e ahireti kodët shqitet. Apo, në edhim se i ministë të kemë Alana Zogjel dhe shpëtimi jonë varet nga vlera që kemi. Ka njerëzë që jo që nuk vlerësohen dhe nuk arrin të shtojnë qmimin e vlerë syre, por e degradojnë vetë në tyre, dirë në atë mos, të që para mënda, bëjnë më të ullë se kafsha. Ndhe kemi degradim, por dhe kemi ngritja. Ku ishte Omeri, radiallahu ta'ala anhu, dhe ku u bë? Ku, ku ishte? Para se më ardhë, Muhammed i sësemi, dhe ku u bë kërë vdeqë Omeri? Sa është ngritë qmimi klinirë, subhanallah, për 20 vite? Sa është ngritë s'o boi i i, i shtete ka lodhje ne valla qe s'o boi shtet njeri mai i vlefshëm i umetit m'at mirë fytyr tokës pas muhammedit sallallahu alaihi wasallam i dytë apo bekeri pasoj merr ku ka qenë merr ka qenë njeri mai i dytë nga se katror idhuj e ka vëroz vajzën për së xhalli dhe e ka rravë motrën e vet dhe, dhe dhonëti pse kanëzu Kur'an dhe ka kop shpatën drevon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam apo gjitha këto punje i ka bue ku ka qenë po të kishte vdeknat ku do të ishte në fundë të fundërinëve të gjëhnimit. Preja së i kurë, kërëpër në islamin, dheri kërë vdeqë o mire, si shëhed i vromën me hrabë, apo, sonë në ngërë që mimi tje. Ate një du të punëm të ngrinjë në gjimin tonë. Sa dënë tjerë, ishte e të kallajën lehojnë, për para, kanë thonë njerëzit, është një shambull, apo, edhe shëtë e kanë përmanë, kanë thonë, këj me një të lëmerë, Për shembull, çka çka zotë në ti, unë zotëj për shembull valla kët profil. A ti je kë kjo është profili roll? Ti për shembull në, në në në në në ato degë të medicinës, për shembull është neurokodiska, është shumë shumë kjo njëri shumë i vlerësuar për shënjin ton. Apo kanë thonë në ato çka është zotë në njeriu. Por kanë arë zotëtor më më shumë se këtë. Kanë thonë se vlera e njeriu në kësht na që është në zotë nën, por në atë që synan. Apo Në atë që të synon atje ngri lë njeriu. Qase ka mos njeriu të ketë me vërtet një zotnim të rrallë në shkencë. Apo, por me këçka ka ko synon shfrytje të epshë të haram, apo apo synon një pasurim të gjepit të tij në mënyrë të keqe. A ka vlerë ky njeriu? Ky zotnim diçtë të shtrarej shumë? Apo, por ajo që synon shumë alt, and nuk e hap vlerë njeriu zotnimi të zotnimit të tij, pasunimit të tij. And atë beso më të çka synon. Në bazë të synimit ponelën këtbot. Kjo vlerë ajo të. Kështu që dorësuar, kështu buresh i shtrajt tek Allahu xhallahu alahu. Edhe nuk mund ta realizojm synimin nëse kemi probleme me shfrytëzimin e kohës. Prandaj nëse këto dy janë lidhëm me len Allah xhallahu alahu fillon të përmesoj gjendja jon. A minutë. Allah të bleft. Allah ndërroft. Edhe ti Allah. Sondha mftur të sa tingë, kap psil e fundit shumë e sh. rëndësishme për shfrytëzimin e kohës. Allah që mos kemi konsekuenca gabuara në edukat, patërtis që është bërë si edukat sot. Shumë falënderim. Të nderuar miq, rruga drejt Allahut është e gjatë, por vlera jote thot Hoxha është me synimin tënd. Dhe synimi arrihet duke shfrytzuar mirë kohën në rrugën tënde drejt Allahut. Lusim Allahun që dobëj të gjithë pyetur që shfrytëzojnë kohën ashtu siç duhet në rrugën e tyre drejt Allahut. Ne takohemi javën e ardhshme në të njëjtun orë, me të njëjtën një mision me temë tëre. Gjithatëre qofshin kujdesin e krijuesit. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.